Iabantzule, natura ipagai dugu usu. Haren edertasuna, egoera, zaindu beharra, zoin maite dugun natura ibiltzea, hartan arnastea. Alta, zentzu gabekeria iruditzen zait gure burua naturazkampo gokatzea. Iria naturazkampo gokatzea. Gizakia naturaren bilakaeraren baitako izakia da hororen gainetik kokatu den izaki bizidun gisa lekua hartu du. Haren guztu eta nahietara, batzutan beharretara ere, egokitu du ekosistema oro. Horrek gabe biderkatzeko parada eman dio. Eta asmatu dira argindarra erregaiak, aberefrango gure zerbitzuko ezzi eta gero hasi, baratze gintzako aitzinamenduek hektareatako ekoizpenak eman dituzte, eta emeki-emeki beste espeziak desagertzen edo gutitzen joan dira. Izan zuzenean hilditu gulako, edo bizilekoak kendu diegulako, edo pestizidek aien lana egindutelako. Parentesia bat, berroita bost urtez gorakoentzat. Gogoan duzue, kiki edo gazte ginelarik iluntze bidean, Autoen aintzineko berinak edo mobileta gainean ginela gaskoak nola intsektuz apartatu ez ziren aski adierazgarria dela uste dut. Hori dena erraititeko lurra gurea dela siniister har arribatu direla. Etxetik urrundu eta gure joko edo paualekutzatu dugu natura izena ematen diogun oro, eta natura askoan pokoak eta logikaz, Ez naturalak gira gu duela urte bat estelar batzuek baitu ninduten eta behatzen gintuztela esplikatu zi daten Gure bizi eremua suntzitzen ari ginela errantzidaten Izaki auto suntzitaileak ginela Arroputzak andinaiak gurekoiak gezurtiak baina hori bai ez zure naturatik beresten ez dute gizakia eta natura beres behatzen lurra bere oso tasunean baizik